11. Távolról legfejebb 10-12 évesnek tűnik, de amikor ismét megbírok mozdulni és közeledni kezdek felé, látom, hogy a korai kamaszkorban jár már. Vézna teste akár egy sokkal fiatalabb gyerekhez is tartozhatna. Arca falfehér, annak dacára, hogy egy hosszú és szokatlanul napos nyár végén járunk. Laz szoknya és sima hosszú nadrág van rajta. Mindkét ruhadarab fekete, mindenféle díszítés nélkül. A haja szabadon hullik a vállára és a hátára, akaratlanul is arra gondolok, hogy akár szépnek is lehetne mondani, hanem erre az élettelen fekete árnyalatra festette volna. Nyugtalannak tűnik, és újra-újra hátra néz. Szinte megigézve bámulom. Ekkor jövök rá, hogy ő az első élő lény, Triniszt leszámítva, akivel Alex és Smilla eltűnése óta találkoztam. Egészen közelérek hozzá, és már épp köszönésre nyitnám a szám, amikor észreveszem, hogy mögötte, kicsit bentebb az erdőben, a vízparthoz közel, egy maroknyi ember csoport várakozik. Néhányan felalájárkálnak, és tekintetükkel, hol a víz alját, hol pedig kijebb, a tó felszínét kutatják, mint a keresnének valamit. Mások egymás felé fordulva, halkan, sötét hangjukon beszélgetnek. A felhőrétek szakadozni kezd, és a nap is megjelenik az égbolton. A napfényben megcsillan a hegyes tárgy, melyet a csoport egyik tagja szorongat a kezében. Hátra hőkölök. Kiadhattam valamilyen hangot magamból, egy sóhajt vagy akár egy félig elfolytott sikojt is, mert hirtelen ugyanabban a pillanatban mindannyian felém fordulnak. Sápat, szögletes arcok néznek rám, öt vagy hat szem mered az irányomba. Kamasz ennyi ennyit sikerül megállapítanom, mielőtt egyidejüleg, mindegy adott jelre, megindulnának felém a fák között. Valami belső alapöztön azt súgja, hogy meneküljek, hogy szaladjak el, amilyen gyorsan csak tudok. De földbe gyökerezett a lábam, a talpaimat, mintha szögezték volna. A fiuk nem sietnek. Lassú, de céltudatos léptekkel közelednek. Végül felérnek a murvás útra, és szétszóródnak, körbevesznek. Egyikük tesz egy félkört, és megáll a hátam mögött. A sort az zárja, aki a kist szorongatja. Érezhető magabiztossággal mozog, rólam tudomást sem vesz. Odaáll a lány elé. Örködnöd kellett volna. Haja ugyanolyan fekete, mint a lányé, csak rövidre nyírt, és két oldalt valamilyen hajba borot vált, mint a diszíti. Bocsánat. A lány előre és a fejét a fiú vállának támasztja, inkább alázatosan, semmint szeretetteljesen. A fiú kezében a kissel tesz egy mozdulatot a lány feje körül, végig simít a tarkóján. Talán gyengét simogatásnak szánja, de valami egészen másnak tűnik. Megfordul. Tesz néhány lépést felém, és most egymással szemben állunk. Idősebb a többieknél, ez egyértelműen látszik. Arca durvább, szélesebb. A száj körül serkenő ritka szőrszálak helyett apró, sötét kecske szakállat visel. A vége visszahajlik az áll alá. Néhány vékony, fehér gumizsinór tartja a helyén. Leginkább azonban a szeme tűnik ki. Az a benyomásom, hogy az a szempár szörnyű dolgokat látott már, pedig nem lehet több huszonegy néhánynál. Ki vagy? Mit csinálsz itt? Hanghordozása arról árulkodik, hogy megszokta, hogy engedelmeskednek neki. Tekintetem visszasiklik a lányra, aki egy lépéssel a fiú mögött áll háttal. Talán a fiú hangja miatt, de az is lehet, hogy csak ilyen a tartása. Nem tudom, mi üt belém, de ekkor kihúzom magam. Te, ki vagy? Habozás nélkül megemeli a kezét, elém tartja a kést. Ösztönösen oldalra lépek, de rögtön beleütközöm egy vékony kemény testbe. Oda fordulok, és egy keskeny hideg szempárral találom szembe magam. A másik irányba fordítom a fejem, ott egy felemelt állat és egy gúnyosan ívelő szájat látok. Tovább vándorol a tekintetem. Pejhedző állak is haragosan vöröslő pattanások vesznek körül. Kivágott nyakú pólók, tért fölött kiszakított farmerek. Gyerekek? Gondolom magamban, még csak gyerekek. Hunatkozó gyerekek egy olyan helyen, ahol soha nem történik semmi. Csak rám akarnak ijeszteni, ennyi az egész. De a gondolat nem igazán tud megszilárdulni, képtelen megnyugtatni. Mi a fasztól ilyettél meg annyira? Csak egy kis manikűre van szükségem. A fiatal kecskeszakállas férfi leeresztette a kést, és most a hegyével kezdi piszkálni a körmét. Kijelentését a körülötte álló fiúk gúnyos kacajjal üdvözlik. Ekkor megváltozik az arca. Na, próbáljuk meg még egyszer. Ki vagy és mit keresel itt? Felemeli a tekintetét, rám néz. Sötét szeme teljesen kifejezéstelen, mintha nem egy másik embert látna maga előtt mintha valamilyen élettelen tárgy lennék. Kérdeztem tőled valamit, akkor válaszolj! Egy siettető lökés a vállam, mire megtántorodom. A fiúk közelebb lépnek. Hirtelen anyahangját hallom a fejemben. Dehumanizáció, mondja maga jellegzetesen szakmabeli módján, kimutatható bizonyos összefüggés a dehumanizáció és az erőszakos bűncselekmények között. Könnyebb másokat zaklatni és bántalmazni, ha az elkövető nem emberként látja áldozatát, ha nem látja benne saját magát. Ez elvileg fordítva is működik. Kinyitom a szám és bemutatkozom. Elmondom, hogy nyaralni jöttem ide. Sőt, leírom azt is, merre van a nyaraló, és közben nagyjából abba az irányba mutatok. Aztán megemlítem Alexet és Smilla, meg azt, hogy együtt érkeztünk, hogy épp rám várnak. És hogy nagyon nyugtalanok lesznek, ha nem érek haza hamarosan. Végül a torkomra fagy a szó, és elhallgatok. Várok. A kecske szakállas közömbösnek tűnik. Megvakarja az egyik hónalját, majd az órájára pillant. Figyelt egyáltalán arra, amit mondtam? Ugye nem vettél el semmit, ami a miénk? Először azt hittem, rosszul hallottam. Mire céloz? Mit vettem volna el? A szemöldököm ráncolom, és megrázom a fejem. Remélhetőleg, valószínűleg látszik, hogy őszinte a meglepődésem. A kecske szakálas fürkészően méreget. Biztos vagy benne? Mielőtt válaszolnék, a lány odahúzódik mellé, hegyre áll, és a fülébe súg valamit. A férfi türelmetlenül hallgatja végig, majd odéblöki. A szemem sarkából látom, ahogy a fiúk előre-hátra billegnek, Kérdő pillantásokat vetnek a kecskeszakállasra. Mi csináljunk itt? Telnek a másodpercek, a madár csicsergésen kívül egyetlen hang sem hallatszik. Kiszáradt a szám, a teste olyan akár a megfeszített húr. Végül a kecskeszakállas tesz egy alig észrevehető, elhárító kézmozdulatot, majd hátat fordít nekem. Tesz pár lépést előre. Néhány pillanat erejéig megáll az idő. Aztán érzem, ahogy a tömeg lassan oszlani kezd körülöttem. Szeretném azt hinni, hogy egyfajta megkönnyebbülést látok a fiúk mozgásában. De lehet, hogy csak csalódottság árad a frusztrált testükből. Csalódottság, amiért el kellett teresteniük a zsákmányukat. A kecske is érezheti ezt. Tudja, hogy a csorda szeretne még egy utolsó erődemonstrációt látni. Alig kezdenek el feszült vállaim a helyükre ereszkedni, Visszafordul és ismét ott terem előttem. Egy hirtelen mozdulattal az arcom elé emeli a kését és a hegyét az államhoz nyomja. Nem erősen, de a kis hegyes és az ijegység karmai mélyen belém marnak. Ha kiderül, hogy hazudsz! Nem fejezi be a mondatot. Taszít egyet rajtam és még egy utolsó gonosz pillantást küld felém. Aztán hátat fordít és átvág az zárkon, Folytatja útját a part irányába, és többé nem néz vissza. Alatvalói vigyorognak, és tesznek még pár fenyegető, de ártalmatlan mozdulatot, mielőtt követnék főnöküket. Hallom a fák között visszhangzó nevetésüket, látom, ahogy pacsiznak egymással. Egyedül maradok a lányjal az úton, találkozik a pillantásunk. Aztán megfordulok és elmegyek. Olyan gyorsan megyek, amennyire csak bírok anélkül, hogy futnék. Próbálok nyugodtnak tűnni, nem nézek hátra. Csak a fiataloktól kellő távolságra, a következő kanyar után veszem észre, hogy milyen erősen kalapál a szívem, és hogy egész lényegemben reszketek. Még egy darabig rá tudom magam venni a haladásra, de aztán már nem megy tovább. Testem összecsuklik, és a földre zuhanok az út mellett. A lábam nem bír el. Összehúzom magam, és igyekszem a lehető legkevésbé látszani, miközben szemmel tartom azt az irányt, ahonnan jöttem. Hogy készen álljak, ha meggondolnák magukat. Bár igazából nem számít. Ha úgy döntenek, hogy utánam jönnek, nincs mivel védekeznem. Kuporogva lehajtom a fejem, és újra csak a cipőmet bámulom. A rózsaszín cipőmet. Eszembe jut a fekete bakancsa, amelyet a szigeten találtam, miközben Alex Smilla után kutattam. Az ároknál őrködő lány pontosan ugyanolyat viselt. Rossz érzés fészkeli be magát a bordáim közé, amitől ismét talpra állok. Megint nekivágok az útnak, közben sűrű pillantásokat vetek a hátam mögé. Minden alkalommal arra számítok, hogy vágtatva közelednek felém, vékony testük körül csapdosó, túlméretezett ingeikben és kifakult pólóikban. De nem jön senki utánom. Ennek ellenére futok, ahogy csak bírok, egészen addig, amíg a torkom sajogni, a tüdőn pedig sípolni nem kezd. Görcsösen rángatózik a gyomrom, előrehajolok és öklendezem, de most sem jön ki belőlem semmi. Csak rövid pihenőt engedi ezek magamnak, mielőtt folytatnám az utat, nem törődöm azzal, hogy a lábaim vajon bírják-e vagy sem. Itt kell hagynom ezt a helyet. Most azonnal.